En spermflekk i toppen her Merker du stemningen, det? Hei, hei, hei, hei. Velkommen til Litt på kanten Med Patrick og Jonathan yes. ja. Showet som får deg si til Jonathan, Jonathan. <laughs> Skal vi ta og bare starte Veldig fort 1, 2, 3 Nå ble det sørt Det var Har Nå høres det ut som du er tørst Nei men jeg du drakk. drakk hele... Nei Å oh, nei, det er mer igjen Drakk ganske lite egentlig Lukter respekt her <laughs> Skal ikke mye til? Nej. Ja, ja, men ja, i dag så har vi uh, Den første spalten er jo forholdt grei Den er jo det samme, men i dag blir det, ja, det... Urban turban etterpå blir det um, Og så får vi en uh, Har jeg preparert en sånn liten uh, Lek uh, for deg i dag En, oh. en spørrelek så gøy. gøy Det blir artig Ja, ja. Mm. Den Jeg forventer jeg i, i, at det blir artig Ikke fan om du får det til denne gangen Kaller jeg den Jonathan Jonathan <laughs> Du må adressere hvem det er til all. Ja, nei, det er jo ikke bare deg og meg her <laughs> Nei, nei. nei. Um, Språket er viktig Være korrekt Språket mm -hmm. <laughs> Kan du fortsette? Nå gidder ikke jeg meg men uh, Ja Kjempehyggelig at vi kan samle oss igjen mm. uh, Jeg får jo lyst til å spørre deg, Patrik Hva skjer da? Ja? Ja, Åh, skal jeg ska lov til å prate igjen? Det var jo så gældig i stedet. <laughs> jeg liker ja. å kunne dømme deg. Ja, nei, men greit. Da skal du, da skal du yep. få historie. Kjedelig. Ja. Det er en, to korte. Da skal det være kort, altså. Ja. Jeg har ikke alltid jeg i verden. Nummer 1. En! Var at jeg har en på jobb mm -hmm. som har funnet ut at han spiser kylling og grønnsaker mm -hmm. fra med ni, mm -hmm. så kan han produsere en odør Fra sin anus som er bare Helt hint altså, altså, Det står respekt Skrevet i lufta når han fiser Ja, faktisk når han fiser så kommer det en sånn sky Det står respekt Og så jeg, jeg, gnuren seg mot nesa di Bare på vei ut, den respekt Altså, han trenger ikke det, når han gjorde dette sist Så lukta det Bæsj, det gikk over mm. Det kom tilbake det gikk over, det kom tilbake, altså riktig nok svakere, men den gikk liksom den kom tilbake til meg. I gangen jo med fire, da hentet jeg en kaffekopp og bare lov til den sirkulere. For lov til å ligge der. Ja, dette er litt beside the point. Men oh, så det er ikke det som er historien? Absolutt ikke. Oi, For jeg tenkte jeg skulle ta igjen. Så jeg gjorde det jeg kan gjøre hvis jeg absolutt vil bli røten i magen. Mak. Mm. McDonalds McDonalds Nei, nå sa jeg faktisk feil Det var Burger King yep. <laughs> Jeg forventet det, ja, det Ser du, det funker ikke Analfabet. Samme av det Stark Bob ja. Burger King ja. <laughs> Bestilte da en sånn her Chicken BLT Sugge Chicken bult Yes Med løksirkler Og uh, Hele Chili cheesen Selvfølgelig chili må cheese ha, du Må ha Double ha. dipper Supreme chili cheese Det er alt tak og da er det alltid sånn at Når timen stier etterpå Så får jeg Dette er da også lyden fra magen Dette er lyd fra magen ja. Og så får jeg gjerne det gjør jeg Det kommer med en gang ja. Det kommer ja. samme dag <laughs> Og dagen etterpå så ble jeg å ha ringvirkninger Som jeg tänkte jeg skulle En bokstavlig tal <laughs> Som jeg tenkte jeg da skulle Sveipe innom kontoret Til navn ukjent her i Førebriket ja. Og slippe fra meg de. Som ja. hevn, altså Torpedo ja. Supreme få, Nå skal du få lukte på løkringen Nå ja, du har det i tre <laughs> uh, Backfire, kan det det? Ja. <laughs> jeg har ikke tørt å fisse <laughs> Før i dag Nei, da for det, det er sånn at det bare slipper seg Når du slipper deg for moroskyld, så blir det ikke moro lenger Nei, og, Nei. og nå er det sånn at i dag Så kunne jeg tørre å, å slippe deg å dø igjen Og da Var jeg ikke han på jobb <laughs> Okej, okay. ja, så du slapp den Og så liksom begynner du å dra den med deg liksom, For du skulle ta den med bort til han Ja, altså, Jontan, jeg, jeg spiste dette her på, på mandag I <laughs> dag er det, er, da det, har har det torsdag ja. Så, ja, det er utrolig ja, Endelig kan jeg fise tørt igjen da Så det er jo, jo Men det, er det, er, det å gå med bleier en liten stund Det er jo ikke det mm. Vi liker det Ja, nei, jeg, jeg er tom for voksen bleier, faktisk Ja, ja. du kan låne minnen av det <høy> Eller så, ja, det var egentlig bare en sånn side story Den skulle egentlig være mye korter ja, Jeg har fortsatt denne. ikke poenget jo, jo, det er jo, jo, poenget, ja, okay. jeg har kjørt ja, Så nå tenkte men, jeg bare sånn, wow For jeg hadde jo da egentlig en annen gøy. historie liste Liksom, locked in the bank Men at ja. det skjedde liksom en uke her Så da tenkte jeg, jeg var i fyr ikke Vi må ha litt fersk eh, data ja, eller, ja. Så lenge siden jeg har pratet den oppføring Så jeg tenkte vi får ja. Jeg synes det blir for, det blir for uh, ja, når du sa det, litt for tørt ja, for Rett og slett, for, når vi ikke er, kommer inn med sånn blaute Jeg føler det er litt offensive i forhold til en uke hatt, Men la gå <laughs> Okej, okay, second story. Klart. Mm. Ja, mm. jag har flyttat i en ny lägenhet, sålt den förre. Det kan bli tema att en gång. Där är det mycket rart, men egentligen liksom sånn, bara lite kontext, men beside the point, mm. flyttade jag i en ny lägenhet. Vi lejer mellanstadie för att köpe. Mm. Har inte någon sak näre, men där där länge ser man det leje. med info. Fint med info. Mm. Länge så jag man har lejt masse tid siden. Der. Så jeg har glemt at det er ganske spennende å gå gjennom skuffer og skap og sånt ting for å se om noen forrige leier har ja, lekt sånt igjen nå. Kanskje ordentlig utchecker Nei, det, ne. det. det var i hvert fall ikke vasket. Så da var det litt sånn, ja, kanskje vi finner en der Ingenting. Ja, der kan være bra. Ingenting. Og så skulle jeg begynne på badet, så har vi nederste skuffen under vasken der sånn. Der lå det noe. Ja. Men bak skuffen, for jeg skal egentlig bare vaske skuffen for den ser elendig ut, ja. og så bak der så skimta jeg at å oh, ja. En en toalettmappe. Gøy. Ja? Se her på dama. Er ligger toalettmappen i låsskuffen. Gratis tannbørste liksom. Kanskje, jeg vet ikke. Ja, vet egentlig ikke hvorfor jeg ikke tok den, men det ble rent at du hun gikk inn da, så altså, flestet ja. ut ja, eh mappen. Ja. Måtte ikke, men det ble så. Sånn. Nysgjerrigheten tok over han, sikkert. Ja, yes. igjen litt for kontekst her nå. Det er ja. desidert noe av det verste hun vet. Det er tær. Ja. Det, det er generelt bare friske, helt vanlighet her Det er sånn, nå spør jeg på deg Sånn som de fleste kan klare å se ja. det, Hun tar med toalettmappa, kommer ut Og så bare smukker hånda ned i pungen her sånn. Ja, da er vi på riktig yes, sted Vi er i toalettmappa Og bare greber taket noe, røsker opp Og der var det da det første hun greber taket Det var en pakke for underlivssopp og fotsoppkrem Åh, oh, kjære Gud Da, var det, da gikk han da det Veldig femenine Lillefingeren ut, pekefingeren og tommel Tar da bare kun tak i pakka For jeg har jo da den opp i tormappen Henter den opp og bare Åh, oh, fy fan. Patrik, Patrik, Patrik Og jeg bare var etter for noe Underlivssopp og fotsopp Krem Og jeg bare, ja, det var ju litt... det i samma kram. Ja, samma, vet inte. Är några rare sexlecker som man har tid för och. Ja. Ja. Och jag började egentligen bara le och bara slipper allt bara jag hämtar klorin. Dan duschen ju inte. För då tänkte hur de där fittefötterna där har klabbat i duschen. Ja, det Var ikke så ren av fabriken en gang Nej, det ska Den hade inte nog noe igjen sikkert. Nei, nei, nei, nei. Nei. Nei. det var egentligen det jag ville fortelle dig. Det var en sån var så gøy. Akka der og da syns jeg det var veldig gøy. Ja, no syns jeg det er hysterisk. Jeg, utrolig morsomt. Ganske ekkelt då. jeg ble veldig nysgjerrig på den kremen som var for både under livet og fot. Jeg kan prøve å finne en til deg, men den, jeg fikk ikke titte og Jeg trenger den. ikke akkurat nå, men spennende konsept. Mm, ja, jeg, jeg ska få tak sant? Du skal få det av mig senere Men da må, du, da må du smøre inn huden din med. Det føler jeg at Nå har jeg gjort noe dumt Språkspalten Ja, ja, ja, ja, da er vi tilbake da Språkspalten Urban turban i dag du Kan du gi deg med knirk i stolen Vi tar opp, Jontan ja. Ja. Nå har det sånn at det har blitt så Sinnssykt jævlig mye suttring Oi, oi, ja. heid det er en sånn greie At jeg har en mobil Som tydeligvis ikke Tillater Urban Turbo jeg, Nå må jeg bare få lov til å forklare hele situasjonen For Jonatan sitter og sitter og Jeg vil også lese opp Men det er greit, da skal du få lov til å det her i dag Tror telefonen hans funker eller? Det var det jeg lo av nå Og det er derfor jeg sa Eid. Hei Jonatan, her er du min telefon Jeg får til dette her um, Nå tror jeg jeg har funnet noe Eller tror jeg har funnet noe Her er det et ord da. Ja Ordet er, jeg leser det på to forskjellige måter här nå Vi tar det først på engelsk mm. Pringles Altså som i Pringles Tror det, jeg. jeg husker faktisk ikke hvordan det staves <laughs> <laughs> Og nå tar jeg det på norsk ja. Pringles Ja, det er jo norsk sleng da så... Da må det være Pringles da Pringles kanskje able do pringles? Sì. <laughs> <Si. Si. laughs> eh ja, ehm ja, um, alltså ja, pringles. Alltså detta är en slangorbok, det kan jo ikke bety potetgull. Nej. Ehm uh, pringles, alltså är det ved, vi verb, alltså att något ska pringles? Ja, att något ska pringles liksom å pringle. Eller är det en Alltså det Plingos da ligger man oppoverandre i et rør, kanskje og det er bøyd. <laughs> ja. <laughs> kanskje det er en sånn type gangbang liksom, der mange som ligger oppoverandre mm. og bøyer seg som du fint poengterte. Ja, og har litt, uh, <hør> har litt uh, smak på på sinne, Få att på Sour Cream någon. Mm, den var dålig på dig. Den var lite ekelt. Men ja. annarsätt, sånn soppgräm. Eh, hvis vi går vidare till <laughs> eh fotosocker. Ja. Alltså, hvis jag jag föll hvis något skall pringles, för exempel. Alltså, ja. kan jeg, inne och pringle. Nå ska pringle. Nå ska pringles okay. liksom. Okay. Du, du er är väldigt hård på att detta här er ett verb. Ja. Nå skall och pringle. Har pringlet altså, De er jo pringles. veldig stolte av måten det er bøyd på mm. Så er det da Når man bøyer sig I en eller annen form for aktivitet Så pringler ja. man Så er det sånn at du kan lage Hvis du tar to, du kan lage sånn leppeform Husker du hva som setter i, du, er det Du, det er det ja. pringles, Sånn duckface, er det? A pringles. Pringles. Ja. duckface a la pringles Pringles Duckface a pringles Vi sier det da, tar vi det? Ja, skal jeg hjelpe dig med den telefonen da, eller? Da så hjelp meg med din egen telefon, og så lås opp nå Ja, sant, men du får lese altså Det driver ikke jeg med lenger Yes, da ser vi her Pringles, eller så såkalte Pringles, tror vi <laughs> Er det bare potetkull? Definisjon. Det eneste potetkull i verden som ikke selger luft Jag hade nära, jag är jättesuffad du klar for et eksempel? bara sånn at oh, ja, ja, så att man när ingen är säker på vad det kommer. Yes, ja. yes. Allt poppar med pringels. <laughs> så må, men hur det poppa utan luft? Oj. Vakup. Aj fan. Då drar luft runt. Ja, ja, ja faktiskt. Du må ha luften, men det måste inte vara i. <laughs> uh, av till är det surt. Han uh, sitter på radio show med en som är lite glupp. Tusen takk tror, ja, Det er det, det du har sagt noen gang I hvert fall <laughs> Og Til noen ja, er bra. <laughs> du, Hver gang jeg rykkene for deg ja, Du sa jeg var smart Det, er, det har jeg aldrig sagt så du Da skal vi høre igjen på episoden ja. Men jeg synes jo at der, Med at du kjører Urban Turban Det ja. har så bra at jeg tror vi får kjøre igjen til For Pringles synes jeg ikke var fryktelig stas <laughs> men la meg ta en til da ja. Da tenkte jeg ordet Muffinsmage Mm -hmm, mm -hmm, Hva tenker vi? Mm -hmm. Nei, det er en maga muffins Er det at den er myk da? Eller er det liksom Tenker du bakepulver oppblåst og blåser seg opp? <laughs> hvor er vi hen? Jeg, vet jeg, altså, jeg har egentlig aldri laga muffins Jeg Salt vet ikke om man bruker på? bakepulver i det Nei, jeg vet Men jeg tror egentlig ikke det er relevant heller Er det mer glasur uten nonstop? Altså, altså, hvor dette, er vi hen? Dette må jo være myk stormage Det, det får jo ikke vært noe annet Muffins mage Altså ja, Jeg mage. tenker at uh, Eller er det litt sånn man er bare litt sånn Godtjukk lubben plus Litt sånn Og det er godt å legge på Den er i muffins magen din Du er ikke oh, oh, oh, <skratt> Men du er litt sånn Åh, oh, jeg har så lyst til Legg denne også, på magen din For du er litt sånn Myk, myk. Men jeg har også lyst til Lage sånn <skratt> Nei, mer Det mer en Jabba død Jeg ja, tror ikke er sånn, det er riktig Ja, han er sånn er ja. du som er så Wars? Ja, jeg er glad i Star Wars ja. eh, Og jeg kan jo meddele at han uh, sier ikke Men, uh, vi, nei, nei, men for da, en da, som ikke har sett så mye på det Da gjør han vel ikke det da Ikke nå Eller nei. jo, vi kan se si, Her gör han det Innenfor disse to vegger og disse to neser Så gjør han så. Sånn. Ja, nå sitter ja. vi innenfor fire vegger Men over til muffins mage uten eller med bakkepulver Ukjent I forhold til att ingen noen av oss har laget muffins ja, så vi har helt kastet fra oss at detta har noe med bakverk å gjøre Uh, det kan ju vara dessärmage då. Ja, att du jag nej jag har muffinsvage så jag tackar nog mer kakor nu liksom. Det hus är tighta det då. Det är inte täft slänger. <laughs> nej. Jag tror at det er du är lite tjukk men jeg liker det. <laughs> tror jag det där. Okej, okay, så det är sån pirrande. Ja, mer det at du skall Du är tjukk og ja, altså, og du är likadå putur. Och du är så klumpig att du har god läge på på eller du er så sjuk och mjuk. Det är det är trevligt si att säga. En likemuffinsmage. Ja, för att råd till oss smeka den. För lovade du att klappa på den. Du var sleik på med, den eller så altså, du har muffinsmage. Ja. Ja, fint. Jag er en stämning. Den här är kan inte så drar nog längre. Jo, tar vi en där då. Ja, skal, skal jeg låse opp telefonen min Nei, nei. nei du, har, du har klart det jeg, klar. jeg var så klar for å låse opp for deg nå. Ja. nå er vi ladd for definisjonen Definisjonen er Overflødig fett som blir presset fra anklene Og opp til navlehøyde Og ender med å velte seg ut Over linninger når du drar opp Glidelåsen Når du ser deg selv bakfra Så ligner du på Litt på en muffins Altså nå er jeg veldig skuff av oss For dette her var jo egentlig et helt fantastisk ord og dette her, det fint. for mig som har vært en del i USA Og kommer til å fortsette å en del i USA på ja. jobb ja. Det her åpner helt nye dører På ja. forklaring for min del Muffins <laughs> Det er når det bretter sig ut over kanten, rett og slett Dora var mye bedre enn jeg Jeg bare tenkte, muffins Den her var fantastisk Det var imponerende, det var nyttig Altså, nå skal ikke nå skal ikke jeg snakke mot også det vi driver og informerer som ikke er nyttig. For det må jeg si det er det ofte. Altså. Alt er nyttig. Alt er nyttig. Alt Men er det nyttig. her, det var innmari nyttig. <laughs> det var kanskje litt mer nyttig. Ja, det var innmari. Nå føler jeg at det her stjerler den der muffinsmagen, bare jeg tar all oppmerksomhet. Så nå tar jeg en sånn frekken og sier at nå går vi videre rundt den. Ja, da tenkte jeg ordet... Det er ikke et ord. Jeg vil kalle det. Nei, nei for er jo, det er jo ikke en ordbok. Nei, tydeligvis ikke da. Uh, urban ordbok med med, med setning. För en eh uh, setning. Jag vill se att det är si at en påstående. Ja, på, ja. på. Clark Kent jobb. Hæ? Clark Kent jobb. Journalist. Ja, eller Lett. Superman. Nej men han altså, som Superman är ju Superman. Ja. Men det är en Superman ja. som Clark Kent. Han är ju jo journalist. Är det ett sånt luroord som ska dras mot Superman så är det egentligen journalist. Okej, okay, heter oh, den kille som Clark Kent jobbar du? Jag lurer på det ena och två. Ja. Anten så är det att du har två jobb. Mm. Hvor du en du egentligen officiellt inte har är bara awesome. Fighting crime. Den här kände jag med en gång blev så klantig, då stoppar jag. <laughs> ska inte ha någon synging på mig. <laughs> men ja, eh nu mistar jag tråden. Jag tänker att. Vet för att det är så köpt att det bara journalist journalist. Ja? ja. Eh, jag tvivlar på att det är något bättre. Så får vi heller bara bli positiva. Nej, men kan ikke du tippa något då? Vi prövar det. Eh, jag är ju väldigt på den Superman grejen. Ja. Eh, men det är ju eh, jag tänker en Clark Kent jobb. Eh. Hur ska snickaren då dö på något sätt? <laughs> kan Gud skena någon annan Clark Kent? Nej, jag eh, Altså, da får jeg, jeg gå for supermann, men egentlig så må vi være enige da Så du tenk Clark Kent jobb, det er superhelt liksom. Journalisten, vi kan godt ja. være enige om jo, Ja, journalist så... ja. Agree to disagree, men det funker ikke sånn her Jo, men det gjør det Ja, oss journalist, supermann, ok ja. Definisjon En daglige levebrød Men ikke det man egentlig driver med Så, så det, det handler... er en sidejobb da Det er en ja. Eller? ja, altså her er det, gi, det Her må du lese eksempler tror Ens daglige levebrød, men ikke det man egentlig driver med Høres ut som man driver i hvert fall med to ting Men det er ikke det som Jeg skjønner ikke, hovedsaker. hvis det er hans daglige levebrød Daglige levebrød er det du lever da Denne skjønner jeg ikke Altså eksempel, ja det spiller kanskje rolle dette her da Ja, jeg eksempler. tror det Mellom meg, så er jeg kommunal rådgiver på dagen Men jobber som hemmelig agent på kveldstid ja, men da var det Da synes jeg egentlig du er nærmere enn meg da. For jeg bare, journalist, det stemmer ikke det. Du var litt på litt sånn superhelt altså. Ja, det spilte på det Men igjen, du nevnte det å faktisk ha to jobber Jo, men det var ikke det jeg gikk for Nei. For det blir liksom, du har en jobb Men så har du egentlig noe annet du med Ja, for hvis man skal gå tilbake Hver gang vi diskuterer dette bare, Ja, men jeg nevnte det Med så mye som vi bare Tror jeg vi aldri tar feil. Så jeg vil si, jeg gir krona til deg på den men siden vi skal alltid være enige da, så var jeg det en del tseier da Tror jeg skal quote deg på den der Tror jeg skal ta deg på Det var nesten russeren den Jeg tror du hermet etter han Du sa det veldig fort Ja, jeg er rask russer Du er rask på russ? Ja, da men da tror vi runder av Urban Turban ja, For i dag Du gjorde en kjempejobb, Jontan Bra jobb av Pringles Tusen hjertelig takk Alle sammen Ja, spennende, spennende For en dag Lærer, lærer og lærer mm. eh, Nå skal jeg bli underholdt Har jeg skjønt det sånn? Nei, du skal lære mer Jeg skal lære jeg... Ja. jeg er så ladd nå Fordi eh, du har fått veldig mye bra titler Det vet jeg Det er, det er ikke noe jeg trenger å lære Nei O i dag tenkte jeg vi skulle ta en runde på jobbmarkedet og titte litt Oi. For jeg har, um, lå på sengen og trykket litt Og fant plutselig ut å søke på rare jobber man ikke skulle tro man kunne ha Jeg håper ikke det var denne uka så du dreit på det Nei, Nei, det, det <laughs> Nei men Morsomt, Janne ja. ja. Setter pris på spøken Passer på deg Det, det, det ikke gøy å ha diagert tre dager Høy pris Deremot nå Stor respekt, Jon Tann Tack. Flink <laughs> Takk, Takk. Ja. Nei, men der fant jeg en del morsomme jobber Så jeg lå og fniste litt for meg selv Og da tenkte det här er jo perfekt flipp på kanten Ja, det er alt du tenker på, det er, dette, <laughs> er på dette har jeg lyst til å spørre Jon Tann om Selvfølgelig ja. ja, for det er der jeg ofte avner Det tror det, jeg, jeg spørrer Jon Tann om Dette nå. skal jeg spørre Jontan om og måten jeg skal spørre deg på Er at jeg kommer til å lese opp tre av tre jobber Mhm mm hvor jeg har funnet på to av dem mm. Og en er fra en av de fire listene Jeg har funnet med rare jobber Ok Du skal prøve å lyke ut vem av dem ja. som er ekte Selvfølgelig ja. da Du får en lifeline per runde mm -hmm. Og det er at du skal kunne få En veldig kort forklaring På vad en av dem er Og da kan jeg velge Du kan velge Så hvis det er du er litt usikker på Så vil du ha forklaringen på den Så får du det og siden to. det er bare 3 Så får du ikke tatt 5-50 For da står du igjen med 1,5 Så jeg må over halvparten Jeg må ha to Eventuelt mm. To eller tre Hva, Hvilke titler får jeg her nå da? Det er jo titler Jeg er bygd rundt, rundt konsept og titler, titler. Hmm. Jeg er det titel master Altså du har jo noe som heter jobzone Det er jo sånn rekrutteringsfiltrapp mm. Så jobzone job supreme Men det er fullt pott Og så har du jobzone master her på Kanskje? For det er den der Det er ikke <laughs> okay, greit ja. det, er, det er seks stykker da ja. Så hvis du klarer to av dem Så får du jobzone master ja. Får du mer enn fire av de sex rett Så ja. har du supreme. master supreme Jobzone master supreme en Veldig yes. tyggete titel men, uh, ja, men det får du Master supreme må være med ikke, uh, Klarer så. du under to Så er det fast inslag Det blir finger i nese Det er så vondt Jeg vet Aksepterer, Jeg vet aksepterer du Lufta da. Aksepterer du? Jeg tar utfordringen Ja, bra, da starter Og vi På strak nese mm. <laughs> ja, mm. Mm. Så Jontan, de, de tre første jobbene som skal ut eh, til utspørringen sånn ja. Er Gitar streng strekker mm. Egg lukter Lilletå inspektør Dette var... Eh, jeg må bare si, så med det Så vi ikke driter på noen av yrkene her veldig fine, veldig fine yrker Veldig, ja. veldig spesifikt Jeg, jeg ska også si det at det er veldig vanskelig Å finne på jobber som ikke finnes For det finnes veldig mye rart Så jeg er litt ja. usikker om jeg har funnet opp Noen som kanskje finnes Men, jo, men da, har, da er du dekket med at det visste ikke du Det visste ikke sant? jeg Så innenfor disse to vegger ja. Som er fire ja. mm, mm -hmm. Så finns ikke det Så Jontan mm -hmm. Vilken er ekte? For det er bare en. Det er bare en. Mm. Og hvis du føler deg trygg, så kan det være tøff å bare velge, eller så kan du få en lifeline, selvfølgelig. Ja. Jeg synes jo når du har vært så flink å jobbe in lifelines, og jeg ikke taper någonting på å bruke de. Ja, det var kanskje en feil. Så føler jo jeg at... Uh, det er ganske dumt at man ikke bruker dem ja, visst Så det er potensial å lære da. Ja, nei, for jeg har kommet på kjempelange forklaringer På alle de her, altså, så det er ja, bare det er det det Jeg hoppet jo på at du ska bruke det hver gang ja. ja, så her Må du bare belage deg <laughs> um, Da hade vi uh, Lilletå og det var Gitarstreng stram, strekker Ja, gitarstreng strekker ja. og Lilletå Inspektør Ja, mm. det mm. er um, den gitarstrengsteket, den har jeg ganske overbevist om, finns ikke det at jeg har sett eller hørt det, men kan det være jobber under en annen jobb, på en måte, dette er en jobb, men det er ikke titteren min, liksom? Nei, dette det er, er titteren din, oh, ja. eller det du det jobber kjøpast. med da. Det liksom... Så en gitarstrengstrekker driver kun med ja, det, er uten å gi noen liksom. videre ja. forklaring på det, for ja. å gi deg en lifeline. Mm. Mm. Yep. Uh, jeg tar lifeline på uh, i så fall denne Lilletå. Lilletåinspektøren? Ja. Mm. Mm. Det er i forhold til skjønnhetsfotografi, neilakk mm. og den slags, at det er en som sitter der og Inspecerer lilletåa Altså dette er jo modeller som allerede har vært med Så han bare, for... bare inspecerer lilletåa Og det er spesifikt kun lilletå mm. At den er som den skal Ja, det, det tviler jeg ikke på Fordi at så mye høyherte sko Og så mye belastning Den mm -hmm. lilletåa får Og jeg vet det kan være et problem Med det siste leddet der Ja, men det er garantert det, vet ja. det. Det, det, det er jeg overbevist om ja. Så här tror jeg den der egglukten Jeg tror han er en svindler det ja, man måste huska du, du ska finna den som är äkte av uh... Ja. Eh, og det betyr att det två av dem är falske. Det är helt riktigt? Eh, så jag är tillbaka till att jag tror faktiskt den där lille tå är äkte jag då tror jag det, det kan fint vara en jobb som han har med rofan han bakgrund <laughs> som något mer, får jag hoppas. <laughs> är du klar för The Bigger Wheel? Jag är ladd. Feil. Det kan godt hende det finnes, men den der har jeg funnet på, og det er derfor ja. jeg er også veldig spedfikk på at kun Lilletå, for det nekter jeg all tro ja. eksisterer. Nej jeg skulle vel tro at han hade fått lov til ansvar for hele foten. Det er det jeg også håpet på når jeg fant på det der. Så det er svaret, det er egglukter som er riktig. Det er et yrke. Ja, det trodde jeg minst på. Ja, nei, det er på fabriker og sånn, når man skal sjekke om egget er for gammelt eller dårlig, så er professionelle lukter ansatt for det. Ja, Nock en gång utan trampe på någonsine fötter så vill jag väl påstå att och och i lägga professionell för är du öppnar ett ganske stor ett ganske vakt ja, men är grej. Ja. få tag et ett dåligt ägg. Då ska du få en pack med 12. Japp. Yep. så ska du få låta lukte på det här, alltså ska du ja. få skal jeg se. Ska si se vem av dem som er dålig. Ja. Ja. så ska vi se om du tvingar det vara professionell för att lukta det. Ja. Ja. Den, den kan jeg være med på Det, det kommer bli gøy Det kan vi gjøre en senere episode Det kan vi gjøre. Men tenker på, at, tenker på at du ikke kjente at Når jeg hade sånn liquid ass i rømmet Så tenker jeg kanskje at uh, Da spiste jeg den Jeg skal spise det Er det en historie vi har dratt her? Nei, det har vi ikke oh. kan... ja, Det får vi sjekke nei, må Så må vi dra den se. senere Ja, er mm. Ja, det er 0 av 6 Vi går ja, videre i holdt den Vi får yep. De tre neste jobbene som du skal titta på Er ja. Kloak guide Ja Kukkslurper mm. Og flaggstangutretter da vil jeg med en gang få vite om den kukkslurper Er det en titel som, jeg kan ikke spørre om du har funnet den på Er det en titel som på en måte er kanske vridd litt på At det ikke er egentlig det det heter? Nei, den titelen er, titel, er kukkslurper mm, Det er det, ja Mhm, mhm mm. Da, det er jo gøy da, Så synes jeg på en måte forklaringen hans, Hva han skal gjøre kanske ligger der Men det er vanskelig ja, Det må jo være en han hvis nok ja. så det, jo, det, det, det kan vi, ikke være en kvinnelig Jeg kruper. går rett til sak på at alle ska få lov til å som de vil Og da er det han Ja, nei, men det er um, jo ja. ja, Og her må jeg ha en lifeline Ja um, ja, til jag går där uttyp sen till alla då. Det är sista gången jag gör det. var din ord. Jag vet jag kan inte trycka tillbaka någon. Det ni nå. de, får jag tränger dig. Ehm, um, här hade vi en kuckslurper och vi hade en jag måste ta, de ja, ja, ta det igen på andra. Kloak guide, ja, kuckslurper och ja. flangstång utretter. Mm. Jag tror inte med du kommer att tränga någon speciell forklaring på den sista där <går> Det kan ju ändå att han uh, kanske har någon annan som tar ner och. Ja, jag syns ju ja. det är lite morsomt visuelltvalt den kanske. Ja. Jag kan du behöver ju inte höra upp mig nåt men. Nej men det, det kan, for, fortell om om den sista kanske vad han gjorde ja, flaggstångutretter. Ja. Ja. ja. Han retter ut flaggstänger. Mm. Det var inte så mycket jag förväntade egentligen. Men jag du skulle få lite glädje. Men <laughs> det var ju lite göj på mode hade lite moro med en eller life line då. Ja. Jeg... så många nå var jeg veldig elaborate på det første, den første spørringen her. Mm -hmm. Jeg skal holde meg litt kort denne ja, gangen, men jeg tror faktisk at en uh, sånn guide for kloak, ja. det tror jeg finnes, um, om man heter kloak guide, det, det vet jeg ikke, men jeg tenker at det er noen som må kunne disse anleggene og faktiskt går runt når de skal drive med jobber og oppgraderinger og alt som er. Jeg synes jo du resonerer fint, kan vi mm. si såpass. Ja, såpass kan du si, ja. selv om det er feil. Men uansett, ja, det sier jeg jo ikke noen, nei, men det, du resonerer fint. Ja, ja, ja. Ja, så kan du den dit du vil Sånn off the top of my head da For å si det sånn ja. Off the top of my head så ville jeg sagt at Den der kloakeguiden Han trengs sikkert Nei, <laughs> så, kan ja, han jo, for. så kan man jo tenke at Kuk slipper det. Kan, det trengs jo sikkert det Og det finnes nok sikkert Men om det er et det, yrke det altså, nok, ja. Hore, er det et yrke? idén ja. i ditt ja okej. Okay. Uh, du gör en tjänst och du får betalt det turki. Ja. Eh För att nej, det är nettop det så du kan ha titler her på et uh, svart marknad si, som är lite sån. Ja, det her är ju inte något du jag kan väl jag kan väl röpa så på så jag tror inte det finns et svart kuklurpingars marked. Fan har du varit på internet? <laughs> <laughs> Nej, det fann jag, jag har inte Nej, det det borde ja. internetet. Jag är ju inte där jag fann uh, dessa jobben. Nej, ehm um, jag håller på med kloakguiden, altså. Ja, jag tror han gör det. Det er riktig yes, Det er riktig og veldig speseffekt Stod det her sånn at det ja. er i regi Av kloak i Paris Når du trodde at Paris ikke kunne bli mer dritt Så har du faen med et Kloak-museet Jeg mener faktisk at det var Jeg tror det stemmer Fordi at de sleit med noe råttere og noe greier Noe innmari på Det kan hende Jeg tror det er, sånn. det er en svær by. Det står at det er en jobb for personer med, Eller ikke en jobb for personer med sensitive nese Og guidene er ofte da tidligere är fransk men. Det har väl stora näser de, eller? Ja, det har jag kanske. Ja. Mm. Ja. så glad i Frankrike ass. Next. Je m'appelle. Mhm. Nu vill du så slå dig, men jag sa med det. Förhoppar att jag slår dig spelaresson. Sånn. Det är ja. en rätt då. Det är en rätt fyr igen. Mhm. Dina tre nästa jobber är: Måke passer. Mm. teller. Ja. Eller do papper Mm. Det var tre veldig viktige ting For jeg har spørsmål Til hvertfall to av dem Når du sier gressteller Nå spørte jeg, for du kan ikke svare For jeg har bestemt meg for en av dem nei, nei, nei, Men jeg, gressteller, jeg det, da lurer jeg virkelig på Er det hvert gressstrå eller er det generelt gress Jeg skal bare telle gress Er vi der? At det, der har du en gress eh, har, Eller er den nede på Nei, i dag skal jeg parken Sine gressstrå det lurer jeg fælt på Men jeg vet ikke ja. Den første var jo Og da jo Har du lyst til å da spørre om Måkepasser, gresteller eller dopapirlukter? Ja, for måkepasser Da er det litt sånn kan bli lurt hvis det er sånn Måkepasser er bare et kjempedumt ord For en som ska passe på når det skal måkes Altså, for da er det, det sånn øh. Men den andre, den er jeg veldig sånn For den kan være riktig den første der Men den andre, den er veldig sånn Hvis det er grestrå det, det, det er ikke greit Så den, ja. det er en litt mer avgjørende kanskje Ja jeg, jeg må ha den på gress der Jeg kjenner du blir stresset ja. Gressteller mm. Det er faktisk akkurat det du tenkte på mm. Det er for å vite hvor mange gressstrå du har Innenfor et visst areal mm. Det koster en del mm. Du bestiller arealpris mm. Telling av gressstrå mm. For å kunne gi deg nærmest altså Massetetthet blir jo feil Jeg vet ikke akkurat hva som smålenhet de bruker Men det er noe mm. sånn gressstrå per kvadratsamtimeter opplegg mm. Jeg tviler på at de teller absolutt alt men de tar väl ifall någon stickprov då. Och så så nu har vi tält 10 gånger 10 cm så ganger vi det. Jag hoppar är sant, det, det sånn de er de er. Sånn. Eller så gör de sig verkligen rätt till summen. <laughs> då ska du få pengarna Ja, det är helt grejt. Ja. Ikke sant? Och där har jag mistat möjligheten till den där eh fördömmerade måkepassaren då. För han lurar jag på om han bara passar såontan, altså, då kanke du sitta där för du vet, har fått en lifeline. Jag är väldigt klar över det. Men en av dessa är riktig jeg, ja, jeg håper jeg på det. han som teller gress. Men han må da bare altså Det må være noe lurings altså Vi er gress men vi teller ikke alt Vi gjør en, en tilnærming Nei, Veldig udefinert mm. Nå har jo ikke den siste fått noe oppmerksomhet i det hele tatt jeg Tenker på dopapir lukter Ja, for ja. det tror jeg finnes eh, Masse finnes av <laughs> Dopapir lukter ja. Da er vi inne på, på det, Vet du hva? Nei, jeg tarn den, og hvorfor? Der, jeg tror på den der fabrikk, det tenkte ikke jeg på Jeg tänkte hele tiden sånn ordentlig yrke, men det er Ordentlig yrke Nå er jeg slem ja, Men i hvert fall innenfor fabriker, Nå fornærmer du i hvert fall Sikkert ti personer Der er det Sikkert en spesifik avdeling Som var sånn Jeg skal passe på att ingen har brukt det här. För jag det. Det är det som sker på fabriken. Ska kolla. Så jag är helt säker på att ingen har torkat sig av med det här pappiret för det går ut. Ja, men det kan bli det kan bli det något kvar, vet sig i något som kommer från att ta träverket och Ja, nog ja, jag kollar inte mer. Jag bara vad på det dopapiret, men ja. Jag sköner sköner borde bli. Det är glupps. Ehm, tror da den sista rullluktern är aktuell, Det är helt rätt. Ja. Men det er ikke på grunn av kvaa eller bæsj Det er utrode eller nei For at det ikke skal lukte papir Mind blown Har du Nå... noen gang tenkt over at det aldri lukter papir Av dupapir? kan vel egentlig ikke si at det har et forhold til papirlukt, sånn, sånn, på ja. på, en, på en veldig sterk basis. Det kan godt en av de kunne fått en sånn tilnærmet følelse, ja, altså, men... tenkte at det sånn som det lukter av hvis du åpner en ny pakke med a papir eller et sånt, den ja, luktar sånn? lukter jo ikke sånn eller en ny skrivebok. Nei. Eh, um... papir lukter nøytralt. Ja. Så ja, da lærte vi noe Så, fun Mind fact da, Det var det dette var artig. Ja, det var egentligen mer det att när jag läste det så var sånt det gör fan menning, men det där hade jag aldrig trott att någon passat på. Nej, men det jag lärta den første Next så 2 då. Du har to Mm. Så du har god chans egentlig for jag är säker på en då. Ja, men uh, du kvalo blir... på toppen. Du har chans till topp. Chance. Du ska få chans. Jag ska få chans. dra igång nu. Uh, tre rycker är golfballdycker. 3 topptrimmer iskräm smelter Detta er tretopp trimmer. Och du är den enda som svarar av hit, bare ja. med en gång ja. ja. ja, ja. du var så säker nog att jag hoppar egentligen att det finns en som kan driva med tretopp trimmer for det, det fant jag upp. Ja, okej. Okay. Jag menar med tre trimmer och sån. Ja, det är ja, många som gör det men ja, ja. Bare trimme topper Ja Nej ja, For det var jeg bare sånn Med en gang bare sånn Det finns. De driver jo på med det Og så kommer jeg nå på etterpå At de trimmer vel Det er ofte toppene de må ta For at de ikke stikker Men, ja. men Så jeg var litt nervøs på når det her Det er nok det de heter Det var nok dessverre golfballdykker og de tjener ja. vet du, Det sto noe tall på hva de gjerne kunne tjene Og det var bare sånn Du som bor rett og slett av en golfbane Bør jo prøve på det Skal se golfbane dykker ja. Det står en årslønn på 240-480 000, 000 For å dykke etter golfballen Spørs hvor, hvor mange som skyter i grøfta, rett Ja, det kommer jeg på. Mange plukker opp for å få betalt per ball. Og det det, ja. de vi kan per finne balle. opp til 800 000 golfballer. Så det er jo ikke godt... Uh... Lite, ikke om jeg med meg golfballer hver gang de kaller her. Sånn. Oi, ja, jeg fant bare 10, da. Ja, ja. Ligger med snorkeren. Men... Ja, det er bra. Vi trenger ikke flere nå. Det går bort på golfbanen her, og så står du med en putter, og bare hver gang noen kommer inn her, så pytter banen hennes ut i vannet. Bare... Jeg henter den, jeg splåser Få penger Vi går videre Takk Jontan, klarer du de to siste her? Da er det boks Supreme. Så da har vi de neste tre jobbene Tampunktester Bakkeruller Eller genitalieskredder Her nok gang så er jeg fortsatt litt sinna For at man bare får en forklaring Um, ja, nei, du får jo ikke seks til sammen så, ja. Har du sett, vil du bli millionær? Du får tre ting på alle de spørsmålene Ja, men det er uh, Og det, det ene er, er... ring en venn, han er ikke sikkert kan en dritt Nei, men uh, da, da føler jeg at uh, Nei, jeg skal ikke si det da altså, Master Supreme er ganske fin pott det også Ja, ja Kontra de pengene så det er, um, Jeg vil jo klart... si at jeg heller jeg vil ha en si million ikke... kroner Enn å få Master Supreme-titlet ja, altså. Du er der, det er du ikke vinner så mye <laughs> <laughs> Men, um, okej. Okay. Jeg skal, jeg tror jeg må få en forklaring på han her. Um, ta de to første enn. Tampunktester eller bakkeruller? Mm. Uh, tampunktester, da er jeg tilbake på fabrikk. <laughs> ja. Men det blir en for aktiv tjeneste hvis du kan ja, den får jag finna den. Och så puttrar du den i plasten liksom. Det gårcke. Då måste han ha han där i dorull uh, luktar han måste vara där och den här har använt. Den är brukt. Han blir leden som tampong. En lukt på den har brukt. <laughs> morsomt. Ja, det är morsomt. Jättek. Ja, och glupp. Ehm, um, hur ska jag kalla sagt om? Eh nästan ha den där ehm um, tror han åh, backe Det är faktiskt ett titlar altså. Det er ja, ja. ikke sånn at du har vridd og ventet på noen ord, rett og slett. Nei. At bakkeruller. Ja. Ja. Jeg får jo ikke vridd og vrengt på ordet jeg eventuelt har funnet opp, eller så har jeg funnet hitteren. Ja, jeg tror de mest utrolige ting kan du få til, faktisk. Så jeg har ikke noen Pris satt på meg. Ti. <laughs> jeg tror den här var vansklig. Jag tror den siste den skredgenitalie skredder, den jag tror han är för det det är ett Du tror det jag? Ja. Ja. ja. ja uh, så du går för Genitalieskredder? Kan jag få kan jag få jag ha forklaringen på det? Så og kan Genitalieskredder? Jeg, ja, ja. det er ju inte så grovt som det hörs ut som, men det är ju på något mode vi har ju en sjanger med det SM då. Lite lack og lär och og greier, så her kan du få skreddesydd, eller skal vi kalle det, futuraler til eh, din mannlige visp. Lederhåsen. Si sånn, ja. <laughs> Lederhåsen til mm. lille mann. Ja, jeg har ja. en uh, lille mann, lille mann. Ja, Jeg tenker jeg, jeg som... få en uh, Et eller annet sånt med lær ja. Men uh, jeg har vært en lær Fischen-posen Vi har ikke hatt så mye tysk Hvis det ja, ja, ja. ikke kom fram her nå Jeg, har aldri, jeg, jeg, jeg hører på Ramstein det, det er nærmest Ja, ja du hast, ja, Den kan, ja. ja Du hast, ja. en genitalieskreddensbitte lær Ja, ikke sant Jeg har hatt fransk, jeg da ja. Nei, jeg vil ikke Nei. Tipper du genitalisk kredder? Det gjør jeg Ja, det er feil Det har jeg kommet på den, Jeg er ganske fornøyd med at du gikk på den For den tenkte jeg den kommer han aldri gå på Men vi det var vel først som poppet altså, Det er jeg helt overbevist om at det kan være noen som driver med Ikke vi skal ja. ta det her og nå men, nei, nei. Det, det... men jeg har lyst til å lese opp Jeg ord ord på ord i forord på det som er rett Og det er nemlig tampunktester Du tuller med meg Nei, men måten jeg har skrevet på for du var liksom hade det gått gå runt och driva och så testa sånt. Dytte den uppe. det står det egentligen om hur den här testas, det höres väldigt fel ut. Ah ja. Eh någon måste testa tampongens evne till att absorbera vätska och att de tåler tillräcklig belastning. Det er vanlig for en tampong tester och så mange som 100 och 25 tamponger per dag dypper du i vatten och klemmer ut vattnet igen? Jag vet inte. Jag hoppar inte att det här i vaginan för den kan jag vara med på att det inte är för det, det vi må till. var första tanken att slå var jag tänkte du måste bli ganska sår visst kan testa 125 om dagen. Du har väl en bøtte med magnesium så altså som nu <laughs> luber liksom. liksom. men men oavsett då där Altså, det, hvis du kan faktisk teste, teste sugeevne Og så bruke dem etterpå Så må du forske <laughs> av dette da, for, for du bruker det Ellers så er det sånn, vi tester en av 10 ja, 1 av 100 jeg, jeg, jeg tror vi bare går videre, ja. eh, videre. Siste, Jontan, beklageligvis ja. Det blir ikke noe masse supreme, Men bruker du det? kan få en sterk jobson master Jeg vil ha den sterke mm. De tre siste Er Løvblåser mm. Solkrembøtler Eller Smørspreder mm. Det er ikke smør artig. da Men jeg sier smør Jeg vet ikke om titlene finnes Men jeg vet at det er De to første utføres jo ja. Men som bare driver med løvblåsning det skulle jeg tro var en som hadde ansvar for park og sånn Men de driver jo med alt mulig Altså gartner nærmest i parker Ja, det kan hende eh, Kanskje man bare leier seg ut som det jeg Skulle ikke tro det var et yrke man kan finne det på Da har det mye på høsten i ja, så fall da. Veldig sesong. stille Sesong Men det kan jo hende, det er det Så hadde du denne andre solkrembøtler Det er jo sånn at jeg ser for i, på Grankas Da er det liksom <laughs> På Grankas Eier Papp. Ja, ikke sant? Ja. Ut på pappaen der Der står de ved du og så Der mister, sir, I can touch With this sunscreen, yes? Ikke sant? Det ser jeg midt i mellom Disse vannmelodene som skal kappes og, Ja, så der. det er det Plus, sir, Helt ja. fram til kappe tenkte jeg noe litt annet Men det går helt fint ja. De som skal smøres, tenkte du ja, Nei, jeg tenkte ja, du har de, de, de har jo kokosnøtter Vannmelod. også Som må kappes Ja, der blandet jeg litt Mhm mm. <laughs> mm. Granka, ja da ja. Granka ja. ja, der, der tenker jeg at der tjener jo de Det er sånn å hoppe å si små gutter Men der er det liksom folk som står og bare <laughs> venter Der står de og ser de noen begynner Så skal jeg gjøre det for deg liksom. ja. Der tjener du, ja. det tjener du spenn Det ja. er Figron. Passatas. Ja, det finns ikke längre att köpa på Rabajas. Ja, <laughs> er, på Rabajas. Ett jeg... ja, det är bra spanska ju. Väldigt bra. Rabaias. Ona Servesa på favor. Ja. Jag kan oss den siste fick inte någon uppmärksamhet av henne. Smörjespreder. Jag syns att det är väldigt bra att det är en som är sann. Jag tycker en som er rävva för det det som ikke finns for det så har jag följt många fler gånger att jag kunde pantat ut en som inte fantes här. Ja, nej nej det är gärna två som inte finns då. Ja, det är jucke det här är du var fink alltså. Ja, det tog mig hela en halvtimme detta här så han dar ju uppe hårt. Ja, jag har det. Ja. Um, jeg. Vi trengre ett svar ju hon då. Ja, alltså ja, detta är förklara mig vad han sist gör då. Han är smörresprearen. Det är en som hjärna står på hoteller. Det tar sig väl lite av i österle världen, men som i utgångspunkt står ved en toastmaskin. Det kommer toast ut som du har puttat in och han tar då smör, kliner det på och lägger det på din tallrik. Det det hörs ut som det finns i sådana land som inte har kun smör alltså, bättre ting att dricka allt uppsikt. Har du eh, fått en demotion? Starta kanske på kökna, skulle laga friterad kyckling förrättan är lite för mör smältade. Jag vet inte. Villna topput. Här två delar. Jag önskar att det ska vara den mitterste for det är som jag ser för mig, men den ja. siste, det hörtes bara lite för trist ut. Ja. Men go to guts go, bare, My God, ses the sunscreen man is the true man. The son's man is the true man. I am the true man. Da fikk det blir en stark master då. Den starkaste master hon då är faktiskt Dyktig som vanlig Hører du det, folkens? Skal jeg ønske jeg fikk sjanse til bli masteret? Det er ikke alle som... Kanskje du ja. skulle lage en spørreundersøkelse du også? Jeg slutta jo etter vart for det ble jo så innmari Jeg merket jo ja, ja. trenden Ja, ja, nei, nei, nei ja. Det er jo ikke gøy å trøkke meg ned i grusen, men jeg så altså. Det er faktisk ganske gøy Jeg tror du ska få en, <laughs> <laughs> en spørrelek <laughs> Jeg håper på det Nei, dette er artig Men du, Jontan ja, ja. Jeg lurer på... Uh, skal Om. vi trekke lapp av boksen? Vi kan gott gå vidare ja. Ja. Ja, då vi en lapp här. Så ska vi se, kämpartig. Men det är väl egentligen du som ska faktiskt. Ja, För det var du fick första ja. förrygganget. Ja. ja, ja, men ja, ja då har jag trekken och så kan ja. du läsa. Ja, ja, kämpa teamwork alltså. Jag sätter pris på det. Sist är artig. Jonathan, läs den där jävla lappen. Nå är det familjekosekväll. Oi, det ble høyt. Les. Den er så bra, ja. I løpet av ett år håndhilser du med 11 kvinner som nylig har onanert og glemt å skylle hendene. Ja, men det gjør ikke jeg, for jeg håndhilser alle repeter. Nei, ja, du grab dem by i det <laughs> Ja, sånn Donald-humor, ja.